Їхня дивна гра-дружба була Геннадієві незрозуміла. Однак, дивлячись на струнку Славчину фігуру у прозорій блузочці, десь яку він бачив її груди, де лише соски прикривало мережеву міні-лівчика, і впали живіт, і родимочки між грудьми, які там груди майже як у підлітка, ближче до правої грушечки, він подумав, що це вже його не забавляє, «Як раніше, а тратує?» Темний звір, що прокинувся в ньому, подав свій голос, і він знав, чого той вимагає. «А рано чи пізно я її зґвалтую», – подумав Геннадій. Подумав, хоча знав, що досить йому запропонувати переночувати в нього, як вона згодиться. А втім знав, чи тішив себе ілюзією. «Ілюзією?» Він посміхнувся. Невже це дівчисько не уявляло, з ким справу має? Перед цим новосіллям десь за тиждень він набрав номер її мобільника. Вона відгукнулася майже відразу. Геннадій почув незнайому мову, але голос був її – Славчин. «Привіт, мала», – сказав він, – «по якому це ти балакаєш?» Ой, це ти, Генко, здивувалась вона. Здрастуй, я французькою відповіла. Чекала дзвінка, думала мій знайомий. Як ти мене знайшов? Ти ж мені сама дала номер. Справді, але ж ти ніколи мені не дзвонив, що трапилось з геном. Він і виклав. Так, мовляв, і так. Хочу тебе бачити наступної суботи у себе на новосіллі. Повторному новосіллі. Зам'явся він. «Дякую, Генночко», – сказала Ярослава. «Звичайно, дуже дякую, але я, мабуть, не зможу». «Я хочу тебе бачити на новосіллі», – вже трохи дратуючись, сказав Геннадій. «Розумієш, у мене якраз наступної суботи виступ на подіумі», – сказала вона, явно хвилюючись, він це по голосу відчув. «Дуже важливий для мене виступ. Якщо я відмовлюся без поважної причини, це агентство може розірвати зі мною контракт або виставити мені штраф. Або навіть те інше. А я тільки завойовую тут позиції». «Моє новосілля – якраз поважна причина», – сказав Геннадій. «Я тебе чекатиму». «Але тут, у Парижі, цього не розуміють». Месьє Леблен, напевно, не зрозуміє. «Хто це такий, той мудак?» «Франсуа Леблен, власник агентства. Я приїду пізніше. Добре, геночко. Відсвяткуємо у двох. Добре, ти згоден, любий. Вона, здається, вперше так назвала його. Навмисно чи ні? «Ні», – вперто сказав він. «Я хочу, щоб ти приїхала саме на ту суботу. Все, без базару. Вигадай щось». Чекаю. І він відключився. Злість у ньому кипіла, та злість, що не могла википіти за ці кілька місяців, відколи його замок згорів. Він зателефонував ще раз через день, і вона сказала, що була змушена збрехати, мовляв, мама захворіла. Але й так месье Франсуа лютий. «То ти приїдеш?» – спитав Геннадій. Ярослава трохи помовчала. Ця мовчанка з'їдала його гроші, але він терпів. «Це буде плата за те, що ти для мене зробив?» Нарешті спитала вона тремтячим голосом. «Ні», – сказав якомога спокійніше. «Як ти могла таке подумати? Я просто хочу тебе бачити». Ярослава таки приїхала, прилетіла у п'ятницю ввечері, про що повідомила напередодні телефоном. Він вислав у Бориспіль крота, хотів навіть сам їхати, ледь стримав це бажання. Отже, був певен, що прилетить. У відкритому червоному платті, з дорогим кольє на шиї, і з волоссям, що ледь торкалося плечей, але розсипалося над ними якось по-особливому. Вона, звісно, затьмарила всіх жінок, які були того вечора у Геннадієвому будинку.